Старший літами він почитує картинкований часопис. Відповідає на телефонний дзвінок. Єс. Я. Обріз. Відвідувачка? Я ждатиму. Щось повключав на механізмах і перевірив, поки прибула Марта з паперовим кошиком. Алло, я на відвідине до містера Паладюка. Ось дозвіл. Орайт, right, прогримів він, зареєстрував папір і показує на кошечок. Що тут? Прошу розкрити. «Тільки харчі, торт і фрукти, запевняю вас». «Вірю», – твердо проказав птак, але дуже пильно переглядає, розкривши повний вмістимок. «Вибачте, нам строгий наказ». Одночасно скоса з надліктя постежує вираз її худого обличчя, примовляючи. «Бо буває, приносять шоколада, всередині його плитки, плилка на залізну загорожу, і передають отруту або наркотик в делікатесах». Вона щиро заперечує жестами і мімікою. Зрештою, гостро позиркнувши обріз, докінчив обшук. Окей, несіть. Взявши ключі, проводить її крізь двері до решітки і туди ж проводить з другої сторони в'язні, весело покликнувши. Містер, до вас гостя. Вітаю вас радісно, хоч і нервованості звернулася Марта. Олег приглядається довго крізь залісу частої решітки, як стінки. Сам посірілий, запалі, обтінені очі. «А, ви піаністка, пам'ятаю концертний вечір». Обрігс відходить до вікна, весь час присторонюючи слухом у розмову, хоч він при читанні газети і зовсім байдужно роняє. Попереджує, трохи розумію славянський, тому щойно призначено сюди. «Файн», – похвалила Марта, – «не ховаю нічого». «До Олега, тут дрібні подарунки. Ми в хаті, мама і я, іноді граємо ваші мініатюри». «Батько всією душею переживає вашу справу. Всі віримо, ви не винні. Я вдячний. Страшенно змінились, трудно впізнати. Бо допити, дні за днями, ночі за ночами, виїзди, свідки, я викінчений, як ганчірка кинутий вогненну прірву. Скоро загіпнотизуюся до божевілля. Часом близько відчуваю його межу супротидійсності з присилованою думкою, що я вбивець і грабіжник». «Ми всі, ваші знайомі, переконані, що ні. Але сам перестаю вірити, хоч знаю, не мордував нікого і нічого не крав. Гостювавши у приятелів, випив надто. Знезвички крось відпішов обертом. Тоді я вибрався геть видихати трутизну. Було місячно з таємничою величністю дерев. Пішов між ними і, звертаючи на бічну стежку, обсунувся в ярок, мабуть, там сліди видно в якій землі від моїх черевиків. Чистив одежу, як міг, довго, аж зрештою вернувся до господарів, там і ночував, клянусь, вам цілковита правда. Не вірять, бо опис злочинця, напевно, подібного, подано від свідка. Приточено, інші, мордерства, і я пропав. Прив'язують вам таємницю спалених речей, особливо виділяють мовчанку. Чому? А от, чоловік усе в житті згубив, стоїть сам». Так весь перед небом і людьми зосталося поняття чести серед бідного добра душевного зректися його, продати через страх. Тоді піду пад до тваринності. Я присягав достойній особі. Вона знімає присягу з вас? Чи справді, як можу повірити, передаю записку до вас від отця Севастіяна, мій тато, випросив від свого друга? Олег, обережно взявши папірчик, мов з полум'я витканий, читає «Ви вільні розповісти все, як сталося?» «О, мені гора з плечей! Я ж спалив речі, доручені від єпископа і отця Севастіана!» Трапилася страшна річ. Владика у раптовому нападі недуги, від якої смертельно біду й тепер, розлив чашу після освячення дарів. Приписи до цього надзвичайно грізні. «Все спалити!» а тверду посуду мав я вкинути на дно моря. Витираючи священник, вжив уронену хустку єпископа і також рушник, загорнув їх у журнальні сторінки. Потім він витер додатково і вимив з долівки, зібрав до решти все, і, приготувавши пакунок, у коробі доручив мені спалити чи вкинути на дно моря і мовчати, бо в парафії почалися заколоти. Досить такої жахливої зачепки, щоб настав вибух, і громада церковна розкололася, з ганебними судами, як в сусідніх парафіях. Там по декілька десятків тисяч витрачено в позулах. Я присягнув хресно мовчати і сповнив розказ,